Світ який мережево-канскове, світ який ні краю, ні кінця, Зорі й траве, мрево-світанкове, магія коханого лиця, Світе мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, Ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, Сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, Дай добра, гуркоти у долю мою світе, хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам.